Gazerako mudimendu globala Euskal Herreak dogor txalatzen ditu Israelgo okupazio ingarre nazio harteko hureta, nazio itxeas eskubile aurratuz, global txumut flotillaren aukka erindako erasoa eta abordatzea. Flotilla laguntza humanitarioa ezinbesteko azeraman eta gazako zerrendan ezaretako blokeo kriminala hauztetan zirun egu. Hamazazki urte baino behiago daramatza blokeak indarrean. Eta nanzioarteko zizienbidea gebekatzen duen zigor kolektibaren mekanismoa bilakatu da eta inoiz geratu ezen ondamen humanitarioa eragindu. Klotillaren aurkako erasoa palestina-rerriaren kontrako genaltzi duaren testu inguruan bertatzen da. Grazairia tankekin okupatzen ari edo bombartaketak etengabeak dira etengabe gira, eta agunero indako gehiago eragiten dituzta. Bitartean, milaka pertsona bortxat bortxaz kanporatzen induzte beren etxeretatik. Ofentsi bat sistematiko honek, erri oso bat apurtzea eta berri eksistentzea ezabatza bilatzen du mundu osoaren aurrean. Misio humanitario batean hortako eraso hau pirateria ikintzak akrimen badak. Nazio arteko begidea aurratzen duen. Berri zeren agerian geditzen da zigorra betasuna. Nazio arteko esparrutik tampo jokatzen duen regimen eskut, eskutik masakarra isilikon e hartzen duiten gobernu eta erakundena ziortekoen komplizitatareken. Zigorka betasun horri, geitu behar zailo, orain eta beazkuketatrampek bat ez batean plan zuntzitzailea. Guiñolako zilegitasun gabean, gauragongo genocidoren bi komplizun nagozeik idatzen. Plan horrek izraago kontrola legitimotu nahi dut Nazaren eta zizkordenen gana. Eta etortzen estatu palestinarren izraera errera. Edabat, ditu, eta bat baztertzen ditu, eramendako kaltea konpontzea eta genozidaren erantzule politiko eta militarrei aurkako prozesu boizela direketza. Hade gehiago, Toni Blaire bezalako pertsenak harine ditugu idarretzen. Lea eskontra, Irakiko inbaxearen erantzuleetako bat, planoren izahera hipokrita eta txuntzutaia agerian dituz. Ez da batez plan bat baizik eta okupazioa sendoteko eta Palestina-erriaren sofrumendua betikoteko zailakenea. Euskal herritik exekiten dugu. Gazako herriarentak antzen mandako laguntza humanitarioa bereala eta eraseguruan entregatza. Palestina-erriak erriotzaara eta behartitako herbeztoa entretzea, kondenatzen duten genozibioa eta blokeoa bereala amaitza. Global Shemurt flotiek eta tripulatzea buktien berealako askartasuna nazioarteko protzesu polizialak direkitzan, erantzule politiko eta militarren alti. Hure kompromiso hauztezuene berrestu gugur palestinar herriarekin, eta lehi egiten diogu gizarte zibilari einstituzuri mobilizazioa, salaketa eta nazio nazioarteko elkartasuna area hotzea. Gizastu gugur den osoa, blokeua eta palestina aska itortzea lortu barte. Bora, palestina raztea!